Його караюча рука нависає над усім масинами синами доріг і мандрів Хай ніколи не вкорочується ця рука І хай захистить нас от страху Тому цей чоловік перебуває в стані законному А розв'язати його буде беззаконним Гаразд, сказав Баязид Терпляче вислухавши хитрих аксакалів Я куплю його у вас Ви заплатили за нього гаман срібла Я даю гаман золота Старі пожвавішали, адже сказано, чи знаєш, що є вершина доброчинства? Викупити полоненого, нагодувати в дні голоду сироту ближнього і жебрака безвісного. Баязид взяв у свого хазнедара шкіряний кисет з золотом, кинув їх тіярам. Кисет зник десь у таємничих складках широких брудних халатів, але ніхто не кинувся розв'язувати гарам заде. Боязид уже не радий був цій пригоді. Десь далеко звідси в караван-сараї при дорозі лежить мертвий джихангір, якому тепер уже все байдуже, а його цікавість загнала аж так далеко, що не знав тепер, як і виплутатися». Хитрі юрюки, мов би навмисне, підклали йому на поті цього загадкового шуканця, який видає себе за шах заде Мустафу. Вони добре знають, що султанський син не зоставить цього Гарамзаде тут, а забере його з собою або ж велить негайно вбити. Загалом кажучи, останнє було б найліпшим виходом для всіх, крім самого Гарамзаде. Але Баязид не відчував собі такої жорстокої рішучості, до того ж стояли у дві смерті його братів. Чи не задосить? Залишати Гарамзаде в руках юрюків теж не міг. Щастя, що вони показали цього лже Мустафу йому, а не відвезли тихцем цим яничарам. Ось тоді було б справжнє лихо. Ну, знетерпеливився Баязид, чому же досі ніхто не розв'язав цього чоловіка? Іхтіяри яри караєвлі... Пояснили, що вони передають його достойному шах Заде в такому вигляді і стані, як придбали у племені Тава, тобто зв'язаним. А вже справа його високості султанського сина – чи звеліти розв'язати Гарам Заде, чи забрати зв'язаним. Паязит звелів своїм огланам звільнити від пуд Гарам Заде. І коли той став перед ним, сказав йому, «Тобі дадуть інший одяг, простого оглана, і поїдеш зі мною». «До Стамбула?» – спитав той. «Там видно буде. І забудь про те ім'я, що ти ним мав на хабство називатися. А коли я справді, Мустафа? Скільки разів ти бачив мене в Стамбулі і ніколи не мав сумніву в моїй справжності? Чому же тепер не віриш?» «Хто ти?» – вже тривожучись тихо спитав його баязид. «Я мав би вбити тебе ще там, вечем загоні». Але ти розв'язав мене і зробив добре діло, бо коли я справді шаг заде Мустафа, хто ти? – знов перепитав Баязид. Мустафа вбити, я сам бачив його тіло. А коли вбили не того Мустафу? Хто може знати, де справжній, а де не справжній? До султана прийшов справжній, мав прийти. Чоловік засміявся. Голос, сміх, усе як у Мустафи. «Ти, кажеш, мав прийти, а коли цього разу сталося інакше. Ніхто не знає, що навіть у свій гарем Мустафа ходив не завжди сам, часто посилаючи свого двійника. Може, тому сплодив тільки одного сина?» Баязид зрадів. «Нарешті впало це слово «двійник». «То ти був двійником, Мустафи?» «Хто це може знати?» «А може, вбитий був моїм двійником?» Але Баязид уже не відступався. Як твоє справжнє ім'я? Мустафа. А до цього? До цього не знаю. Забув. Пригадай. Коли хочеш жити, пригадай. Димитр. Ти християнин? Так само правовірний, як і ти. Народився християнином? Де народився? Це було давно. Не так уже й давно, щоб забути. Де? Під Серезом. Грек. Болгарин. Названий іменем святого Демитера Солуня Хто тебе знайшов? Взяли в Девшірме А далі? Биоголу серед джемів Побачив мене кизля рага І Ні, чорний Привів до Валіде Показав їй Тоді вночі відвезли мене в Вескісарай сарай, Ели Махідевран Різ Мустафою Усі останні тридцять років?